Alltingen ni mig vill tro det gör mig det som, Men annars är det sånt Och ragnar någon om inte det var trullpakt som vi tog med en Vi är här på vakt av en i västern och myra Och det var fram emot möran, klockan var det ungefär fyra Då hörde vi ett bull ut och här hann smatt Och det dörna i berga och det skall i viola Och det römer som vokter i berga sa Ola. Och lösan var från alla fyra hålla. Och nägen blev var roligt för jag och var det trulla. Som kom långt samt med dund och med dund. Så det rung av ren och sagt till låg genom skogen. För sommaren var så stor det som kölka med bogen. Och taller, ja taller det är som halv för den tog en lugn. Och här han trepp ner bakom med rot och en gran och själv kröp jag ner bakom kölköjan, sa Och då, nå, det är då någon lägg om sådana här För samma hade armar som skångjärnslammer. Och samma hade näver som jättekost. Och samma hade gap som ett följtägruner. Och samma hade två gått förhjus i Och, och samma glister som en knyterkost. Och samma hade snit som en gällnytteklås. Naja, du var där till det i Och så satt vi här nere kring Mila och steg sitt takke och kokosikta uppe på sticker och klockor och mumsade på plåsen med annan eller båt och så dansade de kring Mila och så var man en höftdans med i konstan och husbyggade öppna och det var en dörr när sitter åtta gå. Nu har jag vantrat varit en till stan. Men aldrig såg jag magen den till det tid. Och resten jag tänkte som att du beter Så kommer du stor frölelse för fel Och han över har på min fasta kraft. Mitt på vin, det är på skatt. Här över i mötet, här i guld och Men just den samma som han Det är sålar så jag. Det är ljusen och Men då nöste jag dem på långt ut Utan Och det där där är nörda i väg Bara där i Så det ramlar i kult här där norra står Och det var som ett slags Små ut av väststrämda hyster Som brukade göra det ut i passen Och jämfunga Och malmnyk och környk Och smeghjörst För att det är det. Ja skölda, det är lika för Förstorat som jag är det står strevla och ljuga <går> taura